Book 2>, <This song. S 3> 72. 2 72 7็ดสิบสองชัป e ต็ดเจ็ a ชี ceva ั t เ e ็ a เจ trebui ดิฉันต้องส่งจดหมาย t r e b ุเย e x p e d i s c r i o a r e t r e x p e d i s c r i o a r e ดิฉันต้อ ง, องจ่ายค่าโรงแรม t r e b ุเยส plătesc hotelul เทรบุเยส plătesc hotelul คุณต้องตื่นแต่เชา้า t r e b ุเย te scoli devreme Trebuie să te scolde vreme. trebuie să lucrezi mult. Trebuie să lucrezi mult. i trebuie să lucrezi mult. t r e u i să lucrezi mult. r e b u i e să c i u t i ț e u l c t r e u să l i u t r e b u i e să c i t i u i l c t r e u să l i m u l c t u l c u t t ă ă m t r trebuie să fii alimenteze. Trebuie să alimenteze. El t r e b să m r o a Trebuie să r e p a r e mașina. Trebuie să r e p a r e mașina. El u i e să l ă n g e a s Trebuie să s p e l e mașina. Trebuie să s p e l e mașina. Ea t r e b u e să c u m p e r trebuie să facă cumpărături. Trebuie să facă cumpărături. Trebuie să facă curat în l o c u i n ț ă Trebuie să facă curat în locuința. ă Trebuie să s p e l e hainele. Trebuie să s p e l e hainele. เราต้องไปโรงเรียนเดี๋ยวนี้เทรบุยเอราเราต้องไปทำงานเดี๋ยวนี้เทรเราวิชิวเราต้องไปหาหมอเดี๋ยวนี้ย Să mergem m e i i d a Trebuie la medic. t să mergem imediat la medic. Pogun tăng răl rot me. Trebuie să așteptați autobuzul. Trebuie să așteptați autobuzul. Pogun tăng răl rot f i Trebuie să așteptați trenul. Trebuie să așteptați trenul. พวกคุณต้องรอรถแท็กซี่ต้องรอแท a กซี่